як сілосної, саморегульованої системи свідомих і несвідомих процесів. Це дає можливість продуктивно використовувати енергію усієї психіки, що принципово розширює її можливості, створює умови для особливого творчого процесу, який завершується інтуїтивним прозрінням. Зміння слухати несвідоме – в інсайтах, сновидіннях, тощо, забезпечує найвищу продуктивність роботи свідомості, що ефективно позначається при предметовому освоєнні світу. Це ж ніяк не може зменшувати, а навпаки посилює активну компоненту предметових настанов українця, спрямованих на раціональне освоєння навколишнього середовища. Звідси Величезна працелюбність і працездатність українського народу, його вміння створювати рай навколо себе, а не шукати його загубленого у вигляді града Китіжа десь на дні Біловодського озера, чи то за обріями комунізму. Отже, при всій слушності, низки мотивацій, категоричне твердження Кульчицького про споглядальний характер предметових настанов українця – особливо нашого сучасника, виглядає дещо сумнівним. Проте й зараз існує певна свідома обмеженість активно-дійових предметових настанов інтересами малого гурту, відірваними від інтересів спілки. Хоча у кожному окремому, екзистенціальному прояві вона може виглядати як розумна поміркованість, розважливість, Обачність у прийнятті рішень і конкретній поведінці. При історичній ретроспекції ця обмеженість осягається як ірраціоналізм бездержавності та неволі, які аж до наших днів тяжили над талановитим європейським народом, на духовній спадщині якого поставала культура його молодших братів, що вважають себе спадкоємцями блискучої Київської Русі. Навальне зростання національної свідомості має йти передусім у напрямку усвідомлення лише воля, правда і доля усього народу, тобто державна незалежність демократичної правової України є запорукою волі, правди і долі кожного. І абівалентно тільки воля, правда і доля кожного є умовою волі, правди і долі їх. А тому активно-дійовий характер предметових настанов українця повинен задовольняти як власний, так і державний інтереси, що мають збігатися. Досі вони були повністю розірваними внаслідок цілковитого відчудження від людини засобів виробництва та його результатів, якими за часів радянської влади володіла тільки держава. Це призводило до відчудження від індивіда його суспільної сутності, а отже і здібності до цілепокладання у рамках спілки – держави. Функція цілепокладання належала всюдисущому партійно-державному бюрократичному апаратові, який використовував трудівників як засіб реалізації нав'язаних і природно чужих їм цілей. За таких умов, звісно, не можна було говорити про якусь збіжність інтересів особистості і держави. Її можна досягти лише послідовною гуманізацією суспільства, що має свідомо створити відповідні державні інституції, які б забезпечили децентралізацію і роздержавлення виробництва, приватизацію власності, недоторканність і вільну творчу самореалізацію особи. До вищесказаного можна додати, що активний прояв предметових настанов української душі, який стимулює зовнішні спонуки, відповідає активності рефлексивних настанов психіки. Далі видається цілком припустимою одночасна реалізація активної предметової і активної рефлексивної настанов у їхньому гармонійному поєднанні. Це означає, що намір освоєння реального світу, включаючи його перетворення,